Kanabisa arlo ezberdinetatik ikustea, hori zen espogrobo azokaen helburu nagusietariko bat, taildearen harrera ikusirik argi da harrekastatsua izan dela. Iuzuta beziuen, Europaakago kalamuaren azokarik handien lehenik, foru soziala bigarrenik nun normalkuntzarako bidea nola dagoen aztertu zen aditu ezberdinekin eta musika jaialdia berritxarraen kontzertuarekin besteak beste. Erretzaren kalteetatik garratago joan berdela uste dute azokan izandako bisitariek. Hori da, ez da bakarrik, txarra txarra, ba, dena berene hurrian bezala, bai alkola, bai tabakoa, bai dena berene hurrian. Eh, azkenean, kultura bat da eta ez da ba, borregismo edo, ez, azkenean, irakurtzen baduzu, barrietatea e, guztatzi zait, ba, ikiz erabinen gatik edo, ez, azkenean, ba, ere kultura, kultura bat da eta beste modu bizitza. Ez. Diberti eta ondo pasatzeko, eta ez e, kalterik e, egitenko, inorri eta ondo pasatzea ezkenean. Espainia restatuan posible da etxean kontsumo propio erako landare gutxi batzuk landatzea eta pribatuan kontsumitzea, baina ezkaleetan. Frantzian ordea legedia asko zorrotzagoa da eta guztiz debekatua da kanabisaren salmenta zein kontsumoa. Hore dela eta hirun mugazo gaindko eleekua dela profitatu dute antolatzaileek iparraldeko zeinfrantziar estatuko kontsumitzaileak erakartzeko. Dina FEM hasi Bankuko langile honek azaltzen duigugun bezala, gizarta normalkuntza eana da, eta orain beste aktoren pausua eman behar da. Ikusten dut hemen rgita garbi ikusten dela jenda normaltas, normaltasunez lanean laneanari gehala, gure bizitza lanzen gure landarekin, Ez diogu ez da kalterik egiten diogunik eta bai legeak nik uste dut ba honen akordean junbertak dublamendikan aurrea eta batera pausoak eman beharko diean mendikan aurrea bai legediarekin bai epaieekin poliziarekin eta, eta bar eta bar eta bar Aziak eta landareak saltzen zituzten Europa osoko enpresa anitz bildu ziren bertan zein kanabisarekin loturiko osagarriak saltzen zituztenak ere baina baita bestelako produktuak eskaintzen zituztenak jatorri naturaleko inxestizidak eta ongarriak bezala esaterako.